Kapitola desátá Krišna chrání svého odaného Za úsvitu příštího rána šel Bíšva požádat Duryodanu o šípy. Když se dozvěděl, že si je na v příkaz vzal Arjuna, usmál se. Nepřekvapilo ho to. I kdyby si šípy ponechal, Krišna by nepochybně nalezl nějaký způsob, jak mu jeho plán překazit. Dokud Krišna jede na Arjunově kočáru, kurovci jsou ztraceni. Jak dlouho ještě může tento boj trvat? Budou muset všichni zemřít dříve, než skončí? Bíšma během oblékání brnění řekl. Zdá se, že já dávám můj slib zmařil. Nemohu obdařit stejnou silou dalších pět šípů. Proto dnes nebudu moci pět bratrů zabít. Přesto však ve tvém zájmu vyvinuto nejvyšší úsilí. Udělám vše, co bude v mých silách. Soustředím se na Arjunu. I kdybych zabil jen jeho samotného, tvůj záměr bude splněn. Během příprav na nadcházející den boje byš mě pomyslel na Kryšnov slib nepoužít v bitvě zbraně. Dobrá, dnes tento slib podrobí zkoušce. Když ho jadovský hrdina přiměl porušit svůj slib, donutí on krišnu k porušení vlastního slibu. Buď bude muset bojovat, nebo bude svědkem smrti svého milovaného Arjuna. Bíšma nastoupil do kočáru a vyrazil do čela armády, vykřikoval povely a seřadil kurovce do tvaru zvaného sarva podobného orlu s roztaženými křídly. S Krypou, Krytavarmou, Džajadratou a ostatními krály se postavil před vojáky a do jejich středu. Další mocní hrdinové stáli na pravém a levém křídle, chráníce oddělené šiky pěchoty. Duriode stál uprostřed, obklopen svými bratry a chráněn drónou a jeho synem. Alambuša a jeho Rákšesové stáli vzadu. Spolu s desítkami tisíc ostatních vojáků. Duryodhana pohlédl na Bíšmu v čele armády. Starý hrdina zářil mezi kurovci jako měsíc. Princ cítil, že jeho naděje rostou. Kdyby dal Bíšma do boje veškerou svoji sílu, pánovci by byli bez pochyby uvrženi do naprostého zmatku. Přesto se ho jistě pokusí všemi prostředky zastavit. Je toho všech schopna jen jedna jediná osoba, alespoň jak pravý proroctví. Duryodana se otočil k dušásanovi a vykřikl. Dnes náš praotec v bitvě se žehne naše nepřátelé jako oheň trávu. To, po čem jsme po všechny ty dlouhé roky toužili, se určitě stane. Proto považuji za naši svrchovanou povinnost chránit bíšmu. Řekl, že kromě šikandýho zabije každého, kdo mu v bitvě zkříží cestu. Měli bychom tedy zaručit, aby nemusel čelit Drupadovu synovi. A šikandýmu bychom neměli dovolit, aby ho zabil jako smečka vlků osamělého lva. Na Durjodanův rozkaz přijelo bíšmu chránit mnoho mocných bojovníků na kočáry. Potom se armáda pohnula vpřed, až se zem zachvěla. Na druhé straně pole stály k bitvě připravené pándovské ozbrojené síly, oděné v zářícím brnění. V obraném tvaru se dali na pochod proti nepříteli. Arjuna jedoucí vedle dryšťa řekl. Dnes bude bíš zuřit, protože si bude myslet, že jsme ho podvedli. Nechť mu tedy čelí šikandy. Tvého bratra ochráním. Obě armády se srazily. Jejich střed byl divoký, doprovázený válečnými pokřiky a zvukem nesčetných nástrojů. Na dvojáky se vznášely křičící draví ptáci. Šakaly byly. Všechny světové strany jakoby plály a z oblohy pršely kameny. Koně a ostatní zvířata roněly sezy a v běhu klopítali. Navzdory těmto nepříznivým znamením, která věštěla krve prolití, se bojovníci hnali do bitvy s plnou vervou. Nemilosrdně se vrhali jeden na druhého, sekali se, řezali a bodali. Bojovníci na kočárech vypouštěli záplavy šípů, které padaly z nebe jako šedé mraky, Zatímco vzduchem létalo nesčetné množství oštěpů, jako hadi se stříbrnými a zlatými křídly. Z pánovských řad vyjel Abimaliu a projevil úžasné umění a sílu. S kočárem taženým do žlutá a do hněda s barvenými koněmi zautočil na Duryodanu a jeho oddíly. Bystřel na prince a jeho stoupence. Šípy takovou silou a rychlostí, že je to omráčilo a nedokázali se bránit. Jeho neumilné šípy zabili mnoho hrdiných bojovníků na kočárech, kočáry rozčíštěly a slony srazily k zemi. Aby Manjovi šípy létaly jako jedovatí hadí plivající plývající oheň. Aby manju rozprášil kurovské oddíly jako vítr oblaka. Když se proháněl po poli s Lukem neustále na do oblouku, stěží na něho dokázali pohlédnout. Když drtil kurovské bojovníky, považovali ho za druhého Arjunu. Nikdo u něho nedokázal nalézt jedinou slabinu. Zmádl dokonce i drónu, krypu a ašvatámu, kteří se ho pokusili zastavit. Kurovci tedy zanechali boje a strachy uprchli. Duryodana při pohledu na svoje vojáky v tísni zavolal Alambušu a přikázal. Subadrin syn sám ničí moje vojáky. Nevidím žádný jiný způsob, jako zastavit, než tvým prostřednictvím o princi Rákšasu. Okamžitě se ho vydej zabít. Mezitím výšma drona a já zabijeme Arjunu. Alambuša vyslechl rozkaz, poklonil se a vydal ohlušující řev, který otřásl zemí a bojovníci při jeho zaslechnutí stuhli na místě. Aby Manio měl naopak z Rákšesova útoku radost. Uchopil svůj dlouhý luk a vybíl vozataje, aby mu věl vstříc. Když střílel na Alambušu a jeho stoupence šípy, vypadal, jako by na kočáři tančil. Rákšasové začali drtit oddíly podporující Avie a Alambúše se pohyboval tak rychle a energicky, že mžiku pověl tisíce bojovníků. Jeho šípy padaly jako jedovatý dešť a strevovaly pánovské vojáky. Pět draupadiných synů vidělo Rákšasovu odvahu a zautočili na něho jako pět planet na slunce. Judištědův syn braty Vindia mu množstvím ostrých za letu svištících šípů prorazil brnění. Zářící ráž jehož zran vytékala krev, připomínal temný mrak, spoza jehož okrajů prosvítají rudé paprsky slunce. Synové pándu ovců na Alambužu střílet ze všech stran hrozivé šípy, až se těžce soužen a zraněn. Rozořil jako had, kterého někdo neopatrně kopl. Pod tíhou útoku se nedokázal spamatovat, skrčil se v kočáře a na několik okamžiků ztratil vědomí. Když se Rákša se probral, vstal a vskypěl hněvem. Vystředil dlouhé šípy s opeřením skánete, kterými přesekal luky a prapory svých protivníků. Všech pět bratrů stojících proti němu utrpělo vážná zranění. Šílený Alambuša vystřeloval své smrtící šípy s tak děsivou silou, že zabili čtyř spřeží táhnoucí kočáry každého z jeho soupeřů i s jejich vozatají. Znovu a znovu bratry probodával šípy podobnými ohnivým meteorům. Neustále střílející Alambuša se rozehnal proti svým nepřátelům, aby je zabil, ale když se k ním přiblížil, zastavila ho salva šípů vystřelených Abimanuami. Rákša se obrátil pozornost k subadřinu synovi a mezi oběma hrdiny se rozpoutala divoká bitva. Nejprve na sebe několik okamžiků hleděli očima rudýma vstekem. Oba zařvali. A zatím, kolem sebe vzájemně kroužili na kočárech, sevřeli luky. Náhle oba vystřelili šípy a luky zazněly jako údery hromu. Rákša se použil síly iluze a aby mu odpověděl nebeskými zbraněmi. Obloha mezi oběma bojovníky se zaplnila oblakem šípů a když se vysoko nad zemí sráželi a padali na zem, Čtil z nich oheň a dým. Oba bojovníci, hledající slabinu svého protivníka, si provodávali hruď, paže a nohy. Přestože byli zasaženi mocnými šípy, které jim trčely z těly jako stromy nahoře, žádný z nich neucoul. Potom, aby mamňu vystřelil šípy, které hladce proletěly rákšasovým tělem a zabodly se do země, jako rudý hadi plazící se do díry. Alambúša bolestí zalapal podechu a odvrátil tvář. Svojí mystickou silou zahlil bojiště závojem tmy, takže nikdo nic neviděl. Na to Abimanyu vyvolal Surya Astru a tato zářivá zbraň bojiště opět osvětlila. Abimanyu potom zahlil svého protivníka sítí zlatý šípu. Rákša se pod tvrdým tlakem uchyloval k mnoha přeludům a šalebným mámením. Nechal, ať se na bojišti objeví podivné bytosti, a na manua ze všech stran vše všemožné planoucí zbraně. Aby z klidu nevyvedl. Šálivé vidiny rozstýlil svými nebeskými zbraněmi. Alambuša, jehož mystické síly, v synovec neutralizoval, byl přemožen, skočil z kočáru a dal se na útěk. Po porážce Rákšasy začal Abimanyu drtit kurovské vojáky jako rozuřený slon lotosy v jezeře. Jen bíšma ho mohl zastavit. Kurovského praotce podporovalo mnoho dalších mocných bojovníků na kočáry. Množství pánovských bojovníků zase pomáhalo Abimanyovi a strhla se všeobecná řeš. Na jiném místě bojiště se Duryodana, Drona, Kripa, Sušarma a Trigardská armáda střetli s Arjunou. Obě strany vyvolávaly nebeské zbraně a útočili na sebe plnou silou. Drona a Arjuna v boji připomínali Šivu a Yamarádžu. Bojovali nemilosrdně, zapomínají na svůj příbuzenský vztah. Trigartové Arjunu opakovaně vyzývali a ze všech stran ho zasypávali šípy. Přestože byl jejich silným přívalem zasažen, lehkostí ruky je odrazil. Dokonce i nebešťané chválili jeho umění. Arjunu útok tolika bojovníků najednou rozuřil, a vyvolal váju astru. Tato neodolatelná zbraň vytvořila bouři, která rozmetala bojovníky, kočáry a slony po celém poli. Drona ji při pohledu na spouš, kterou způsobila, odrazil zbraní Šajla. Vítr ustal a z oblohy padali lidé a koně. Arjuna pohybující se oslnující rychlostí vystřelil nespočet šípů kterých Trigardským oddílem otřásly. Bojovníci na kočárech, ženoucí se proti Aržnovi, s křikem padali ze svých roztříštěných kočáru. Rychle ho obklíčili Duryodana, Kripa, Ašvatáma, Šalia, Bálika a řada dalších kurovských maháratů. Bagada a Šrutáju, vedoucí oddílu slonů, obklopili Bímu, jehož podporoval jeho mladší bratr. Zatímco početní bojovníci drželi oba pándovce v šachu, Bíšma se přiblížil k Judištyrovi. Kurovský velitel věděl, že kdyby zajal judištiru bylo by po válce. Okličil ho tedy tisícovkami kočárů a jezdců. Nejstarší pándův syn podporován Drišta Dumnou šikandým a dalšími hrdiny, však jeho útok odrazil. Když kolem sebe Býma uviděl množství slonů, olíze si koutky úst a usmál se. Sevřel ký a s se skočil z kočáru. Bojovníci na slonech se kolem něho semkli a poháněli kolébající se zvířata svými háky. Býma uprostřed oddílu slonů vypadal jako slunce mezi temnými mraky. Potom se jako bouře rozstilující mraky. Začala rychle pohybovat mezi svými protivníky. Sloni, zasažení bímovým kýjem, ryčeli. Sloni při boji bodali býmu svými kli. Krví vytékající z jeho ran se podobal květoucímu stromu a šolka. Chytal slony zakly, vytrhával jim je a srážel ryčící zvířata údery kýje. Přestože tito sloni, Měli velmi dobrý výcvik v drcení a zabíjení. Býma jich dokázal pobít celý oddíl. Přeživší sloni běželi jako šílení vlastními řadami zpět a rozdopávali přitom vojáky i kočáry. Arjuna mezi tím odrazil bojovníky, kteří ho obklopili. Kurovci se rozprchli. Býma a Arjuna pak přišli na pomoc Judištěrovi který stále vzdoroval Bíšmovi útoku. Rozlícený Bíšma sám rozdrtil velkou skupinu somaků. Ačkoliv to byli lítí bojovníci, Bíšmovi čelit nedokázali. Vyráta, Drupada a jeho dva synové přijeli před Bíšmu, vyzvali ho a probodli šípy posetými drahokami. Šikandý vyjel vpřed, vykřikl výzvu, a z sto šípů, ale Býšme na ně neodpověděl. Šikandýmu se vyhnul a napadl drupadu a virátu. Drišta Dumna vyjel se svým kočárem dopředu a vystřelil tři šípy, které bíšmovi prorazili brnění a zabodli se mu do hrudi. Koupal se ve vlastní krvi a na bojišti zářil ještě víc, než kdy předtím. Nehnul ani brvou, a zasáhl dryšťa dumnu dvaceti pěti šípy a dalším šípem přetěl drupadů fluk. V tom okamžiku tam dorazili Býma s Arjunou a bitva zuřila dál. Obě armády neznaly strach. Vojáci útočili na svoje protivníky se zdviženými zbraněmi, rozhnutí zemřít jako hrdinové a smyslí zaměřenou na nebesa. Mnoho bojovníků padlo na zem. Leželi tam a s úsměvem umírali. Koně divoce pobíhali sem a tam s mrtvými jezdci vysícími ze sedel. Bojovníci padali ze svých kočárů s roztříštěným brněním a úťatými údy. Padlo tolik mužů, že se zdálo, jako by po zemi tekla řeka unášející hlavy, paže, nohy a trupy. Hrdiny ten pohled pouzbuzoval a zbaběl se děsil. Se vzrůstajícím krve proletím začaly králové a kšatriové spílat Duryodanovi. Veškerá tato skáza vzešla z pošetilosti tohoto prince a jeho slepého otce. Proč Drita Ráštra, muž pokřivené mysli a záměrů, zaslepených chamtivostí, bezhříšným pánovcům záviděl? Duriodana se při zaslechnutí těchto výkřiků zachmuřil. Pohlédl na bíšmu a drónu a zvolal: Neposlouchejte ten křik! Odhodlaně bojujte a zabijte naše nepřátele před tím, než oni zničí nás. O praotče, proč váháš? Bíšma se otočil k Duriodanovi a zvedl ruku v tichém souhlasu. Rozhlédl se po poli. Vy vzdálenosti v spatřil Arjunův prapor tyčící se nad bitevní vřavou a slyšel na něm řvát Hanumána. Bíšma opět pomyslel na Krišnu: Jádava brzy spatří svého nejdražšího přítele v nebezpečí. Svojí prohnaností mohl zachránit pándu včera večer, ale nyní by pro Arjunovu záchranu musel udělat více. Bíšma se při té myšlence zaradoval. Ať se Krišna rozhodne pro cokoliv, bude to nepochybně pro dobro jeho i světa. Bížma nařídil vozataji bíjet Arjunavi vstříc. Pámětliv svého slibu zabil každého vojáka, kterého uviděl. Když dorazil na místo, Arjuna zrovna bojoval se sušarmu a jeho armádou a jako sám ničitel nemilosrdně pobíjel jejich bojovníky. Nikdo se před něho nemohl ani na okamžik postavit, aniž by byl sražený jeho šípy. Mnoho bojovníků tváří v tvář nemožnému úkolu bojovat s Ardžunou, by děšeně prchlo. Někteří opouštěli svoje koně, jiní kočáry a další slony, aby v panice utekli. Ostatní ujížděli plnou rychlostí pryč, aniž by se ohlédli. I když se sušarma, Snažil svoje vojáky znovu seskupit, nevěnovali mu pozornost. Za nedlouho krále v bitvě podporoval již jen jeho bratr. Duriódena si všiml jeho těžké situace a přispěchal mu na pomoc. Spolu s Bíšmou pak Ardžunu napadli salvami šípů. Ostatní pánovci pospíchali Arjunovi na pomoc a k Bíšmovi se zároveň přidali. Další vznešení kurovští bojovníci. Netrvalo dlouho a strhla se velká bitva mezi nejlepšími bojovníky obou stran. Sátjaky a Karita varma zapomněli na svoje dlouholeté přátelství a pustili se do boje. Drona bojoval s Drupadou, Býma s Bálikou a Duryodhana se Šakunym a několika dalšími drteráštovými syny s a Dvojčaty. Bíšma zabíjel pánovské vojáky jako šílený. Zdálo se, že se k němu nedokáže přiblížit ani zosobněná smrt. Na Bíšmu útočilo deset tisíc nebojácných a v bitvě neochvějných bojovníků na kočárech z rodů Čedi, Káši a Karuša, ale všechny je pozabil. Teď se dala na útěk pánovská armáda. Když to viděl, Krišna řekl. O, Párto, hodina, na kterou si tak dychtivě čekal, přišla. Splň slova, které si pronesl ve Vyrátově paláci. Před schromážděnými krály si prohlásil. zabij všechny Duryodanovi bojovníky, vedené bíšmou a drónou. Splň svoje slova, o hubiteli nepřátel. Mysli na povnosti svého stavu a neváhy. Bojuj a zabijíš mu, než zničí naši armádu. Arjuna stál na kočáře se skloněnou hlavou. Věděl, že přišel čas, kdy se bude muset pokusit zabít svého děda. S hlubokým smutkem pohlédl na Kryšnu a odpověděl: Tíživá je povinnost kšatry v tomto světě. Usiluje o bohatství a moc a zabijí přitom ty, kteří by zabiti být neměli. A přesto, o Čanárdno, tě musím poslechnout. To je moje svrchovaná povinnost. Řiď tedy moje koně k tomu cnostnému muži, z něhož vychází neodolatelná záře. Dnes bíš mu zabijí. Krišna se chopil opratí a koně následovali jeho vůli. Pánovští vojáci se při pohledu na Arjunu Ženoucího se do boje s Bíšmou znovu sešikovali. Bíšma vyrazil svůj válečný pokřik a zahlil Arjunu v kočár závojem šípů. Krišna se s kočárem útoku obratně vyhnul a Arjuna vystřelil šíp s širokým ostřím, který rozštípl Bíšmův luk na dvě poloviny. Bíšma okamžitě nasadil tětivu dalšímu ale předtím, než na něj mohl přiložit šíp, ho Arjuna znovu zničil. Bíšma se usmál a Arjunu pochválil. Výborně, výborně, o bojovníku mocných paží. Kurovský velitel se vyhnul Arjunovým šípům, vzal další luk a otočil se, aby na nepřítele vystřelil dvanáct šípů. Krišna opět útok zmařil obratným řízením kočáru. Žádný z bížmových šípů nenašel svůj cíl a neškodně prosvištěl kolem. Bížma svůj útok zasílil předvídaje Krišnovi úhybné manévry a zasáhl ho i Arjunu četnými šípy. Krišna s Arjunou poranění bížmovými šípy vypadaly stejně impozantně, jako pár mladých jalovic, které se vzájemně poranili rohy. Arjuna Bíšmu v útok odrazil, ale uvědomil si, že milovaného děda nedokáže zasáhnout plnou silou. Bíšma pokračoval v neunavném útoku na Arjunu a zároveň napadl pándovské vojáky kolem. Drnčení jeho luku se slévalo v jediný nepřerušovaný zvuk, a jeho hrozivé šípy létaly do všech stran. Prolétali těly bojovníků, koní a slonů, zabíjeli je a potom se zarývali do země. Bíšma soustředil útok na Arjunu v kočár. Zasáhl Kryšnu do svým šípů, až se jadovský hrdina při řízení koní na svém sedadle otřásal. Bíšma s hlasitým smíchem zaplavil Arjunu tisícovkami šípů. Přes tomu pádův syn vzdoroval jen vlažně. Krišna s údivem sledoval Bíšmovu odvahu. Vypadalo to, že kurovský bojovník se chystá pozřít tři světy. Bíšma stál v bitvě jako ničitel v den vesmírné zkázy. Když Krišna viděl, že zabíjí nejpřednější pádovské bojovníky, a Arjuna nebojuje ze všech sil, zamyslel se. Kdyby mu v tom nic nebránilo, Bíšma by dokázal pozabíjet spojené armády bohů a Asulu. Pokud Arjuna něco neudělá, podlehne Bíšmovým smrtícím šípům i on. Již teď byla jeho situace vážná. Krišna si říkal, zabij Bíšmu sám. Nemohu jen nečině přihlížet vyvražďování pándovců. Ardžuna z úcty k Bíšmovi nedělá to, co by měl. Proto ulehčím pádovcům jejich přímě zabitím nejlepšího z mužů v této bitvě. Když Krishna takto uvažoval, Bíšma zesílil svůj útok. Použitím nebeských zbraní vystřelil tolik šípů, že jimi zahalil všechny světové strany kolem Arjuna. Oblohu, zemi ani slunce nebylo vidět. Juríšťerovi vojáci byli drceni a zatlačeni zpět neodolatelnou hradbou šípů. Na to se skočili ze svých kočárů a strachy uprchly. Arjunův kočár jimi byl zcela zakryt a nebylo vidět ani jeho, ani Krišnu. pouze vysokou žert jeho praporu. Dryšťadůmna si všiml, že je v úzkých. A proto zatroubil na lasturu a přispěchal mu na pomoc. Kryšna rychle otočil kočár a podařilo se mu vyhnout bížmovi útoku. Když viděl přijíždět z zvolal. O hrdino, naši muži ustupují. Praotec je zabíjí jako lev jelený. Pohleď, sám zabíjí toho hrdinu neochějných slibů se všemi jeho stoupenci a dritaráštrovými syny. O, vládce sátvatu, když se rozlobím, nikdo mi neunikne. S velkou radostí zajistím a žáta šatruovi vítězství. Krišna odhodil opratě a seskočil z kočáru. Uchopil poblíž ležící kolo kočáru a zdvihl je nad hlavu, jako kdyby to byla jeho vlastní oblíbená zbraň sudaršana Čakra. Hná se k Bíšmovi jako lev útočící na slona. Cíp jeho žlutého oděvu vlál ve vzduchu plném prachu a podobal se blesku tančícímu na temném mraku. Kolo v jeho ruce jako by samozářilo a vypadalo stejně krásně, jako prvotní lotos, z něhož se narodil Brahma. Krišnova tmavá paže se podobala stonku onoho lotusu a jeho okouzlující tvář, pokrytá kapkami potu, byla jeho vnitřkem. Při pohledu na Krišnu, odhodlaného zabít Bíšmu, kurovci cítili, že jejich konec je na blízku. Krišna vypadal jako všeníčící mrak Sámvartaka, který se objevuje na konci stvoření. Bíšmovi se třásly údy a oči se mu zalily sazami. Zde je pán vesmíru, který porušil vlastní slib, aby ochránil svého odaného. Kurovský hrdina odhodil zbraně a rozpřáhl paže. Když se Krišna přiblížil, vykřikl. Pojď sem, pojď můj pane, o svrchovaný bože, pane všech bohů, klaním se ti. Když vidím, jak si porušil svůj slib, jen abys zachránil svého přítele, a tím si mi splnil moje přání, jsem spokojen. Sraš mě z tohoto kočáru, Okejševo. Zabiješ mě, O Džanárdenu, potká mě velké štěstí. Moje sláva a důstojnost budou oslavovány ve všech světech. Arjunu pohled na Krišnu, porušivšího slib nebojovat, zahambil. Byla to jeho chyba. Kdyby se v boji s bíšmou snažil, nebylo by toto nutné. Ovšem, krišnů slib zněl, že ve válce nepozvedne zbraň a kolo bylo stěží možné považovat za zbraň, ale přesto toho budou pošetilí lidé za zdánlivě nečestný čin odsuzovat. Arjuna položil luk a seskočil z kočáru. Rozběhl se za krišnou a jeho brnění se v pozdně odpoledním slunci blízkalo. Krišna urazil téměř polovinu vzdálenosti k Bíšmovi. Při běhu s kolem nad hlavou mu horní část oděvu spadla do bahna. Hleděl na Bíšmu očima rudýma vstekem a vykřikl. Ty jsi příčinou toho velkého krve prolití. Moudrý ministr, který se ubírá po cestě cnosti by měl zastavit zlotřelého krále všemi prostředky. Není-li to možné, měl by takového hříšného vládce ponechat svému osudu. Arjunavi se podařilo Krišnu dostihnout. Vrhl se vpřed a zachytil Krišnovi nohy. Krišna však pokračoval v běhu směrem k Bíšmovi i s Arjuna držícím se jeho stehem. Bíšma se poklonil a když se Krišna přiblížil, odpověděl mu. Vždy mluvíš pravdu, ó pane. Řekl jsem Drita Ráštrovi, ať do Jordanu zavrhne, tak jako bhoďové Kansu, ale neposlechl mě. Osud je jistě všemocný. Arjuna vlečený Krišnou zaril nohy do země a po dalších deseti krocích, kdy ho pevně svíral ze všech sil, Krišnu konečně zastavil. Arjuna se pustil jeho stehen a padl mu k nohám. Útiš svůj hněv, o Kéšavo. Si bez pochyby útočiš těm ale neporušuj prosím svůj slib. O pane, tvoje slova zněla. Nechopím se zbraní. Nespro se svému slibu. Přísahám při svých synech a bratrech, že svůj slib dodržím. Uvidíš mě teď bojovat jako nikdy předtím. O, Krišno, na tvůj příkaz kurovce vedené bíšmou nepochybně zničím. Po vyslechnutí Arjunava slibu se Krišna upokojil a spustil kolo kočáru dolů. Bíšma s úžasem přihlížel, jak se Krišna s Arjunou otočili a kráčeli zpět ke svému kočáru. Tehdy také zapadlo slunce, a násilnosti pro ten den skončily. Na obou stranách se ozvaly lastury a armády se stáhly. Bitvou unavení bojovníci se vydali do svých táborů a rozmlouvali o úžasné události mezi Krišnou a Bíšmou. Sám kurovský velitel myslel jen na Kryšnu, když odváděl svoje ozbrojené síly k nočnímu odpočinku. Obraz jadovského hrdiny, běžícího k němu se zdviženým kolem, navždy zůstane v jeho srdci.